Újra otthon! Bármennyire is jól éreztem magam orosz barátaim körébe, a szívem hazavágyott. Csodahely, annyi kalandos út után, így hamarosan búcsút mondtam oroszországnak. Elbúcsúztam mindenkitől, s azzal utcú hazautaztam a kutyámmal. Sajnos derékeben nem sokáig örülhetett vadász vadászterületemnek, mert néhány héttel később egy koca vadász lepuffantotta. Méghozzá egy fácán helyett, amelyet épp a derék kutya vert fel a bokorból. Rettenetesen sajnáltam a kutyámat, hogy megőrizem emléként egy vadász mellényt varrattam a bőréből. És képzeljétek csak, valahányszor vadászni megyek erdőre, mezőre, kutyabőr mellényem mindig abba az irányba vezérel engem, ahol a vad és a szárnyos rejtőzik. Bíz, mindmáig olyan jól szolgál engem, akár a legjobb vadászkutya. Ahányszor csak lőtávolságba kerülök, mindig lepattan egy-egy gomba mellényemről, és pontosan abba az irányba repül, amerre céloznom kell. Puskám ravaszát mindig tartom, a golyót, a sörétet pedig a kezem ügyébe. Így azután minden vadat puska végre kapok. Éhole, látjátok, már csak három gombfityeg a kutyabőr mellényemet, de mire ismét megkezdődik a vadász idény, új fent két sor ezüst gond díszlik majd rajta. Jértek csak el hozzám, szívesen látlak benneteket, remekül vadászunk majd, barátaim, ígérem, nem fogtok unatkozni. De mára elég volt, elbúcsúzom tőletek. Nyugodalmas jó szakát kívánok mindjártoknak.